Мілина вийшла з машини, і у світлі фар і ліхтарів розгублено закліпала очима. Примила панночко, уклінно перепрошую, що доводиться затримувати вас, але виникла нагальна для того потреба. Чоловік представився, сором'язливо шаріючись і заламуючи пальці. «А яка ж то потреба?» – запитала Мілина, трохи прийшовши до тями. «Яка може бути нагальна потреба, що заради неї варто кидатися під колеса і лякати мене мало не до смерті?» «Кидатися під колеса?» – перепитав чоловічок, чухаючи потилицю. «Не знаю, про що ви, панночко?» «Розумієте, ми ловимо небезпечного злочинця. Він заїхав на коні примісінько до банку посеред білого дня». І спустошив усі 28 сейфів. Та й поїхав собі далі, ніхто навіть спам'ятатися не встиг. Та ще й залишив нам мапу свого подальшого пересування, нахаба, з указаними на ній годинами і хвилинами. Ось зараз він мусив би бути прямісінько на цьому місці. О, вигукнула Мілена, але з якого дива. Тому вашому небезпечному злочинцеві забаглося залишати для вас ту мапу. А ви не подумали, що він, швидше за все, навів вас на хибний слід? Щоб тим часом утекти в протилежному напрямку? Ще й нареготався доволі з вашої наївності. Хибний слід? Поліціянти на чолі з червоненьким чоловічком зайшлися сміхом. Пересміявшись, Товстун промовив. Панночка просто не знає того чоловіка. Якби ж то був перший випадок. Ми вже 53-й раз маємо з ним справу і, повірте, встигли вивчити деякі з його звичок. Те, що він зараз десь тут, не викликає жодних сумнівів. Але не викликає жодних сумнівів і те, що ми, швидше за все, знову його не зловимо. «Все це надзвичайно цікаво», – сказала Мілина, – «але до чого ж тут я?» «Дуже прикро, але за правилами ми мусимо зупиняти кожного, хто з'явиться в цьому місці, щоб установити його особу, мету поїздки і все таке. Це абсолютно формальність, але я все ж попрошу вас показати документи». Коли все було з'ясовано, чоловічок ще раз попросив про бачення – і побажав щасливої дороги. Мілина сіла за керму і подивилася на нього. Він виглядав таким добрим і таким стомленим, що Мілені стало шкода його. Тому вона простягнула чоловікові яблуко, дружньо всміхаючись. «Бажаю вам знайти вашого злочинця», промовила вона. «Дуже дякую вам, панночко», відповів чоловік. І Мілина поїхала далі. Було досить темно, зірки ледь виднілися на небі, а брудно-жовтавий місяць час від часу ховався за хмарами. Вітру не було, від дереві йшла незвична тиша. Але ж тут і задуха, сказала сама собі Мілина, не сподіваючись почути жодної відповіді. Але почула. Під ногами порозкладалися палички, ніби китайська грамота. Я не люблю китайців, а вони відчувають природу. Хто відчуває природу, той уже не людина, а душа, розчинена в небі. Як річка, кава з молоком. Хтось сидів поряд з мілиною. Якась. Чорна постать Майже невидимо в темряві Якийсь загадковий силует Що з'явився тут не від звідки І не від коли Та чомусь Мілені Зовсім не було страшно Голос незнайомця був такий Добрий і гарний Так заспокоював Що Мілені здалася б Смішною навіть Думка про якусь небезпеку Тим часом Незнайомець сказав «Я там на задньому сидінні поклав мішки з грошима. Нічого?» «Та ні», – всміхнулася Мілина. «Це ви пограбували той банк?» «Хочу купити старий млин у горах», – відповів чоловік. «А ви куди зараз їдете?»